Bufava un vent molt fort. El termos es va tombar i els entrepans van quedar plens de fang. Llavors, ell em va fer... un somriure trist. yes Pugeu el furgó. Hola, bon dia. És que no trobo el senyor Fardeman. Per això li truco a vostè. Em va donar el seu número. Ah, sí. El senyor Fardeman acaba de tenir un fill. Deu ser a l'hospital. Ja m'ha explicat que vostè està relacionada amb el cas. És l'Eva Heinemann, oi? Si li sembla bé, la podria venir veure. És que m'agradaria declarar. Què vol declarar exactament? Una cosa que demostraria que en Temma és innocent. Ah, sí? Això estaria molt bé. digui quin hotel s'està, si és tan amable? M'ho Vinc de seguida. Vostè no es moc d'aquí. Monstre de fugida. M'he calculat malament. M'ha esquivat i se n'ha anat. Aviam, ha de venir el cotxe i jo he d'estar tirat aquí. Ve el cotxe i jo estic aquí tirat. Ve el cotxe i jo m'estiro. En fi, hauré d'ajustar més bé el temps. Ve el cotxe i jo m'estiro. Rei meu! Ve el cotxe i Rey, jo m'estiro. Què vols? Que no veus que tinc feina? Ho dius de debò que et casaràs amb mi, rei? Quantes vegades t'ho he de repetir. És clar que ho dic de debò. De debò, de debò. M'ho jures per Déu? Ah, avui et juro el que vulguis, Helena, el que vulguis. Doncs fes-me un petó així mm. Continuem a dins el cotxe. Au, oh, vine aquí. Eh? Espera't, dona, que ara no tenim temps de... Ah! Collons! T Has tornat a fa la meva part, oi, traïdora? I era l'última que teníem. Jo no he fet res. Ja m'ho semblava que estaves massa contenta. Com m'has pogut fer això, poca solta? Jo matant m'equip en canitus ni fan a dins del cotxe. No hi ha dret! Has de fer una feina molt senzilla, Gustav. Només t'has de tirar a la carretera. Com que senzilla? clar per tu és molt fàcil de dir. Però si no, calculo bé el temps. Sóc home mort! Te'n moriràs? És molt perillós. Sents-m'hi. Jugo el coll amb aquesta història. Eh? Ah, no et moris, eh, No, no em moriré pas, tonta. No vull que et mori! Eh? Que no em moriré, burra! Abans encara he de fer moltes coses. Com què? Com tenir una pila de fills amb tu, em sents? Tindrem un equip de futbol sencer, bufona. Sí? No ho dius de debò? Però necessitem els diners que guanyarem d'aquesta feineta. I quan això s'acabi, ens casarem. M'ajudaràs a complir el meu somni, oi, Helene? Mm. Moltes fillets, Gustaf! Molts, molts fillets! Però com, carai, t'ho he de dir? Que ara no és el moment! Ja, però jo vull fer fillets. Una mica de paciència. Està a punt de començar el capítol del detectiu Foster. Arriba el cotxe. I jo m'he d'estirar per es pari. Ve el cotxe. Jo surto i em tiro a terra. Ve el cotxe. Jo surto i em tiro. Déu el poig. He decidit que mataré la que va ser la seva promessa, l'Eva Heinemann. Deixa-la en pau. Deixa-la. No li facis res! No res! i un dia molt maco. És una llàstima que haguem d'estar aquí tancats amb aquest dia que fa. I a sobre he de suportar la companyia d'aquest assassí. <ríe> Avui no tinc caldia. Estàs parlant sol, Milch, Calla Però mira, potser tindràs sort. Com que aquest furgó que ens porta la presó és tan i tan avorrit, t'explicaré una de les dotze fugides llegendàries d'en Gunther Milch, el rei de les fugues. Em sembla que t'explicaré la de la presó, Kleiner. Va ser la meva millor fuga, va ser una autèntica obra mestra. Prou de xerremeca. Au, ving home, això és molt avorrit. Quina hora tenim? Em pot dir l'hora, si és tan amable? Dos quarts i dos minuts de deu. Ah! No sap el que donaria per veure la sèrie del detectiu Foster. Precisament ara està a punt de començar. Vostè no s'ho mira mai, Tenma? Doncs és molt bona. En fi, gairebé ja és l'hora. Apa, torno de seguida, reina. Tu queda't aquí observant, d'acord? Una pistola... No deus voler disparar, oi? clar que no. Només és per amenaçar-los. Jo també vull tenir molta canalla, però no vull que siguin fills d'un assassí. Oh. No et disparis. Et prometo que deixaré la droga. Mm. T'estimo, <t 'ha> Helene. T'ho juro, quan tot això s'acabi, ens casarem. De debò? Aquest serà l'últim cop, reina! No tornaré a agafar-me mai més, t'ho prometo! De debò? La veritat és que no m'han agradat mai, aquests trastos! Gusta! Ah! M'he quedat nou! No!! Ha, ha Helene! Què vols? T'estimo molt, reina! ha, ha, ha! Què ha sigut, això? Eh? Què ha passat? He atropellat... un home... Que has fet què? L'ha... l'ha atropellat? Seu, Mills, pa. L'ha... l'ha atropellat? Escolta, tu, té bit que seguis, que no em sents! Potser... Potser és el que he enviat jo. Ho eh? sento. El pla ha fracassat, doctor Temma. Ah. Li vaig ensenyar el que havia de fer per calcular el temps al segon. Però és evident que sóc l'únic que les he fet aquestes coses. S'havia de deixar caure la carretera com si no es trobés bé per obligar-nos a parar al furgó. Només havies de sortir al moment exacte perquè el parés. Només això, només menys. Per què t'has deixat atropellar, nano? No entenc res del que dius, però ara comprovarem. Si el coneixes, aquest home... Au, oh, vinga, baixa! Té mala pinta. Encara, encara respira. Ostres tu, quin mercè. Escolta, aquell home del forcó és metge. Ei, hey, doctor Tenma! Baixa del forcó. Ei, hey, tu! Què passa? Encara està viu? El meu pla no ha funcionat. El meu pla ha sigut un fracàs absolut. Gustaf! L'enceta bona. I ara què hi posarem a l'informe? Això no ho podrem... No, és clar. Ai, senyor... Ah. Ah. Les claus! Les claus de les manilles, de seguida! <fixi> Doneu-me les claus. Les claus de les manilles, va! Vol que li porti alguna cosa? Què dius? Si vol prendre alguna cosa. Un whisky. No. Porta'm un cafè. Una notícia d'última hora. Aquesta tarda s'ha declarat un incendi en un centre comercial de Dortmund. Tot i que els bombers han pogut apagar el foc, dos dependents del centre han quedat atrapats entre les flames i quan els han pogut rescatar els cossos estaven calcinats. M'agradaria declarar. Estava... Què vol declarar, exactament? Una cosa que podria demostrar que entén més innocent. M'ho apunto. Vinc de seguida. Vostè no es mogui d'aquí. Esperi'm a la recepció de l'hotel. I jo per què li d'ajudar, en Kenzo, si es pot saber? Ens acaba d'arribar una notícia a la redacció. Ens han informat que cap a les 10 del matí el terme municipal d'Erkkeret, als afores de Düsseldorf, Dos reclusos han aconseguit fugir mentre els transportaven al centre penitenciari de Hilden. Encara no podem confirmar el nom dels fugitius, però, segons hem pogut saber, podria tractar-se de Gunther Milch, sospitós de saltar un vehicle blindat, i el doctor Kenzo Tenpa. En aquest moment la policia està seguint la pista dels fugitius, que van armats i es consideren molt perillosos. Com pot ser? Però per què s'ha escapat? Sí, digui. Com està, senyor Fardeman? Sí, jo també he vist les notícies. Però per què s'havia d'escapar Just quan... Just quan m'havia decidit a declarar a favor seu justament ara. Per què? No, no ho sé, senyor Fardeman jo tampoc no entenc per què ho ha fet no, Sí, és clar hauríem de posar-nos en contacte amb la policia però abans d'això jo m'hauria d'encarregar d'una altra qüestió molt important pel cas És clar Sí és clar evidentment La cosa és d'així Ara el que hem de fer és afrontar la situació amb calma És clar això mateix i estic totalment d'aquesta veu hem de saber tots els detalls, o sigui que... És si la veu... Entesos, sí, és sí, clar. És la veu de... Faré el que pugui. En Roberto! Càfè tingui. Oh. No ho he deixat jo. Oh, no. Sanya. Sanya. Sanya. Sanya. Sanya. Sanya. És l'olor d'aquell home. La noto. Ha estat en aquesta habitació fins fa un moment. En Roberto ha estat aquí. Escolta, Helene, en Gustaf encara és viu, però no se'n sortirà. S'ha donat un cop al cap, però no li surt sang. Fé una hemorràgia interna, oi, doctor Tenma? Ja sé sí que estàs destrossada, però hem d'arribar al bosc i canviar de cotxe tal com havíem planejat. No podem permetre que en Gustaf sigui una càrrega. El deixarem aquí. No pots fer! Segueix tot recte. Què? Segueix per aquí. No hi ha temps per canviar de cotxe. No diguis bestieses. Amb aquest cotxe no podem anar enlloc. La policia ens trobarà de seguida. Si t'afanyes a arribar a l'hospital, en Gustaf encara es pot salvar. Has de continuar. A l'hospital, dius? Escolta, el meu pla per fugir ha fracassat i gràcies a tu hem aconseguit igualment. Però mira, a partir d'ara farem les coses a la meva manera. Em sap greu per en Gustaf, però l'hem de deixar aquí a la carretera. Eh? Continua fins a l'hospital. L'Hospital Eisler Memorial. És l'hospital que té les millors instal·lacions i el millor personal de Düsseldorf. L'hospital on treballava jo. De pressa! Vés aquí. Allà hi ha l'entrada de l'hospital. Ja està bé. Pare de plorar i escolta'm. Quan hi arribis, demana que li entreguin aquesta carta al doctor Wagner. Li explico tots els detalls de l'accident. I en Gustav no morirà? De moment encara està viu. Mentre es respiri no has de perdre l'esperança. vés de pressa. Ah! Què hi farem? Ara no ens podem quedar aquí, tu i jo. És com demanar a crits que ens detinguin, oi, noi? Gràcies per tot. Eh? Què vols fer? On penses anar tot sol? Hauries de venir amb mi, ten-me. Tu encara ets un principiant. Ara me n'he d'anar. Tinc una amiga que està en perill. He d'anar a buscar-la i ajudar-la. Una amiga? Ai, carai! No fumis que has fugit per una dona! Vine amb mi, Tunis, home. Fes-me cas, que allà tindràs les dones que vulguis. Ja ho veuràs, nano. Tu agraixo, Mitch. Escolta. Eh? Digues la veritat. Tu no has matat mai ningú, oi que no? Una vegada li vaig disparar un home, però no es va morir. Home, així no el vas matar. Ja veig que ets innocent dels crims que t'acusen. Però ets culpable d'una fuga ben sonada, això sí. T'has guanyat uns bons antecedents, noi. Algun dia ens veurem a Tunis, company de fugues. Segur que t'agradarà. Episodio 55. La habitación 402.